Преди да започна, понеже много хора ме питаха за събитията, които се случват, не са моите области събития, понеже те са много земни, А мен ме интересуват само божествени неща, но настояваха някои хора, искаха да ви кажа нещо като посока, така че някои общи неща за посока ще ви кажа. за кого ще гласуваш? Преди хиляди години съм гласувал за Бог и за истината. Всеки, който гласува за нещо друго, за хора, за народи, той изменя на Бога. Няма прошка. Може да се мисли, че е нещо древно, но щом гласува за някакви си други неща. Зато и реших да ви кажа, макар и общи приказки. Ако лодката е пробита в морето, можеш ли да кажеш БСП или ГЕРБ, е и ми помогнете? Как ще искаш помощ от потънали същества? Това може да го разберат и деца и животни, вече. Това е толкова елементарно. Например, ако тока и водата станат напълно безплатни, нищо не е решено. Ама нищо, невежеството кармата остават. Ако пенсиите станат големи, още по лоше ще стане. Ако един човек на 150 лева яде свинско месо, пи и пуши, на 1000 лева, на 2000 лева, ще стане 10 пъти по-зле, плюс може би ще си вземе за отеха и малко оръжие. Тоест, нищо не се решава нито с бедност, нито с богатство. Затова, после ще говорим в лекциите за три истински същества, които знаят на кого са отдадени. Не признават народи, партии, семейства, деца, професии, оцеляване. Признават само Бог и се отдават на Него. Хората нямат брахмачария, някой път ще ви говоря. Контрол. Контрол над себе си. Тези, които не са разрешили себе си, никога няма да разрешат въпросите на другите. Никога. Тези, които не могат да се променят, никога не могат да променят другите. Такива хора никога нищо не решават. Хора, които са изкушаеми, никога не могат да ръководят другите. Никога при никакви условия. Те имат временна власт, която после ще им бъде отнета. Те всъщност и сега я нямат истински. Мани казва, следващия път ще говорим за него, тези, които са смазани и притискани от данъци, това е защото в минали животи тези хора са служили на злия бог, както искат да вярват и да разбират. Ясно е казано от един велик учител, за който ще говорим другия път. Казва, ако правителството се състои само от мъдри и святи хора, Нищо не е решено, ако човек има изопачена човешка природа. Нищо не е решено. Той е в ръцете на тъмните сили. Той трябва да решава себе си. Този, който еде месо, няма значение как изглежда сега, дали живее дълго и дали е здрав. Това е закон. Той си посява тъмнина в следващите животи. Той се е тъмнина. Днешният човек не е готов нито за бедност, нито за изобилие. И двете не може да ги управлява. Не е готов. Не говоря за хората изключени. Говоря масово. Това са хора, не могат да понесат изобилието, не могат да ръководят, защото нямат контрол. Никита, за който ще ви говоря ноември, един от великите богомили, Никита Мистик казва, човек страда и в изобилие, и в бедност, и в порядък, и в безпорядък. Човекът страда, защото е преуспял от божественото да създаде дяволското. Съдбата прави поклони само на този, който се е справил с себе си. Стачката. Стачката означава, че ти не си доволен от съдбата, която си посял. Това си ти. Само искам да ви кажа. Представете си Христос, учителя и брат Михаил на стачка. Има ли такава възможност? Въобще съществува ли? Колко е смешно, нали? Аз се смея на тези неща. Исках да ви кажа някои общи неща, тъй като не искам в тази област да навлизаме. И така. Ще говорим за три изключителни същества. Първата лекция Метхилт. Втората лекция Ал Рабия. Третата лекция Боезит Бестами. И трите идеи са техни продължения. Следваща лекция на 7 май. Започвам с Метхилт. Метхилт е средновековна мухиня, мунахиня, мистичка. Още на 12 години тя е била поздравена от духа по особен начин и става тотална промяна. С много усилия тя е събудила в себе си непоколебимият устрем. Тя повела опорита битка за придобиване на Божията воля в себе си. Тя уловила в себе си тихата, жива древност и я нарекла строящата светлина. Тя осъзнала, че любовта е самата древност на Бога. Тя узнала, че само любовта се движи свободно в ефира и навсякъде в световете. Медхил се интересувала само от едно как да увеличава Бог в себе си. Тя ознала, че постоянната мисъл за Бога образува Бога и Божията сила в човека. Както ще видим после и при Баязит, той не помни от молитви и преданост дали е ден, дали е нощ. и така нататък. Тя разбрала, че земното мислене е самоомъртвяване, самообреченост. Това е грабителят. Тя разбрала, че само чистотата създава вечност. В страданията тя видяла дарът. Милостта на Бога. Тя решила да бъде послушна само на Бога и това послушание се оказало Непобедимо. То отстранило света. Така, тя изликувала себе си от най-тежката и коварна болест. Наречена Светът. И така, Метхилд какво казва? Колкото повече се обогатявам от света, толкова повече тъна в бедност. Колкото по-мизерен е животът ми, толкова по-широка става душата ми. Колкото повече се смирявам, толкова по-чисто и е истинско знание се влива в мен. Отщо си наранена, отщо си направена душа, че тъй високо стоиш над всичко. Цялата, казва, цялата съм изградена от любов. И никоя твар не може да ме удовлетвори. Нито да ме избави. Това може единствено любовта, единствено Бог. Когато Бог ме обича, ставам все по-пречистена. Когато Бог ме обича, ставам все по-красива. Когато Бог ми люби дълго време, тогава вече ставам свята. Осърдието не очаква дарове, защото с него е самия Бог. Веднъж Метхилд помолила Бога да й подари нещо тайно, което да й напомня за него. Бог ѝ казал, ето давам ти очите си, за да виждаш с тях всички неща. И тя започнала да вижда по един божествен начин. Злото никога не се примирява с молитвата. Лъжата в утешението не е нужна на никого. Днешния Наш грях е бъдещо падение. На мен нищо не ми е по вкус, освен единният Бог. Мъката казала на Господа, Господи, макар самата аз да не съм свята, много хора подготвих за святост. Много хора поведох в Твоето царство но самата аз в Него и с крак не съм стъпила. В мъката Бог укрепява моята воля и аз все повече към Него се предвижвам. Ако ти дариш себе си на Бога, и Бог ще дари себе си на тебе. Истинската любов Владее четири неща. Ще ги изредя. Първо. Владее четири неща. Първо. Растящото напрежение. Случва ви се голямо напрежение. От какъвто и род да е. Независимо дали има причини или няма. Малко го обяснявам. Ако ти си ученик, да ни говорим за син, ти трябва да царуваш. Нищо друго. Виташ ли какво да правя? Следваща лекция е за синове. Тя не е за народи, не е за вярващи. Тя е за синове. Значи, владее растящото напрежение. Второ, владее строящата болка. Каквато и да е, тържествуваш строящата болка. Трето, владее горещото преживяване. От какъвто и род да е, владее го. И четвърто, Постоянното единение. Съединено с велико обдение. Когато има голямо смирение, мъката на която е подхвърлена душата, бива ограбена. Мъката се смалява пред смирението. Смирението е покорител. Страданията ни защитават от бъдни много по-големи падения. Много по-големи падения. Когато човек има своеволие, никаква молитва не помага. Своеволие. Ние приемаме дяволското чрез собственото си своеволие.